Surja, et te kathur, me kase, tetë vargje, bismillahi rahmane rahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmitë, mëshirë plotit. Ju ka hutuar rivaliteti për të shtuar, deri sa të shkoni në vare, gjithësesi.